Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mantabi'ahum biihsanil ila yaumil amal ba'id. Kepada muslimin muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asl Pakonggocho rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan uh, saya ingin bacakan keterangan tambahan untuk hadis nomor 257. Itu tentang uh, Nabi uh, Membaca Muawidat, Al-Ikhlas, Al-Falak dan Anas sebelum tidur Keterangan tambahan saya bacakan Dari buku Ra'u Syekh Al-Albani Al-Fiqiyah karya Khalid ibn Rashid ibn Muhammad al-Mash'an. Biasanya <tuh> di ee pembahasan tentang bahasa yang di antara pendapat Al-Albani adalah an nafsu qabla al-qira'ah fi dhikri indanau. Adalah meniup sebelum membaca untuk zikir ketika Anda tidur. Ya, maka <tip> Maka ada permasalahan hal yakunu annafsu apakah tiupan pada dua telapak tangan itu sebelum membaca Mu'awidat ataukah membaca itu sebelum meniup. Dan tentang ini, hal ini terdapat hadis yang telah kita baca di Syamail Nabi karya At-Tirmizi yang di sana disebutkan Nabi itu jemaah kafirih fana fata fihi ma wakawaa. Nabi kumpulkan dua telapak tangannya, lantas beliau meniup dan membaca pakai waw wakawaa fihi Maka tentang hal ini. Kalau kemudian di buku Ara'u Syekh Al-Albani Maka dibawakan riwayat eh, Jamah Akafaihi Nabi mengumpulkan dua telapak tangannya Thumma Kemudian Nafasa Fihim Setelah dikumpulkan kemudian ditiup Faqarah Lantas Nabi membaca <coughs> Ini diayatkan oleh Al-Bukhari Dalam riad yang lain Ya jamaa'a yadayhi nabi kumpulkan dua telapak tangannya thumma nafaza fiihima. Kemudian nabi meniup thumma qara'a dan membaca. Ya, kalau di sini pakai summa semua. Itu riwayat Ibnu Hibban. Nah. Ya. Maka tentang hal ini ulama berselisih pendapat Apakah didahulukan tiupan daripada membaca ataukah membaca dulu baru niyum? Ikhtalafu fidhalika ala kaulain Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini Al-kaul al-awwal taqdimun nafsi alal kira'ah Iaitu meniup didahulukan daripada membaca Wawakalu Syekh Al-Albani Dan ia telah mendapat Syekh Al-Albani Dan kemarin kita telah bacakan Dari Mawahib Latuniyah Al-Shamil Muhammadiyah Karya uh, Ibrahim Al-Bajuri -Al Al-Syafi'i Yang intinya adalah uh, Beliau penulis Mawahib uh, Al-Latuniyah Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Al-Syafi'i juga dia adalah uh, sepaham atau sama dengan pendapat Al Albani yaitu meniup dulu baru membaca tentu alasannya tadi riwayat yang telah kita kutipkan misalnya riwayat Ibnu Hibban tadi jamaa ayadaihi thumma kemudian nafaza thumma qaraa ledannya maka hadis ini menjelaskan tentang tata cara membaca shorahatan secara gamblang bahasanya anna sunnah yang sesuai dengan sunah meniup pada dua telapak tangan baru membaca setelah itu diusapkan wa hada dahi dan ini satu hal yang gamblang sekali yaitu utama pada riwayat Ibn hiban thumma nafas fihi thumma qaraa Dan kemarin juga telah kita uh, bacakan, uh, <tuh> telah kita pernah sampaikan juga alasan kenapa meniup dulu diantara alasan logika kenapa meniup dulu baru membaca adalah Yutamal anasira fitakwini nabti alal kira'ah badalika liajli mukhalafati amali sahara Supaya tidak seperti perbuatan para tukang sihir Maka supaya tidak menyerupai mereka Karena mereka membaca mantra-mantra baru niyum Ini niyum dulu baru membaca Dan di antara alasan penguat pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala Bahasanya layat harfar kun tidak ada, tidaklah nampak perbedaan yang signifikan antara mendahulukan meniup daripada membaca dengan mendahulukan usapan dengan tangan sebelum membaca ya, maka ada kasus lain yang semisal yang bisa diambil pelajaran ya, berkenaan dengan orang sakit maka dibenarkan mengusap dulu baru membaca ya, maka ya seperti itu juga meniup dulu baru membaca Sebagai contoh dalam Riyadh Ta'isa, beliau mengatakan, "Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidakstakamina insanun masahahu biyaminih. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada orang yang sakit, maka beliau usap dengan tangan kanannya. Kemudian Nabi baru membaca atau berdoa Azabil Bas Al-Banasi Iswanti Syafi'. Demikian dalam Riyadh Tadi saya lihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim maka sebagaimana di mengusap sebelum membaca maka semisal itu pula meniup sebelum membaca kemudian pendapat yang kedua adalah taqdimul qiraah ala nafsi telah membaca dulu baru membaca muawwidzat al-ikhlas wa lan nas baru ditiupkan di telapak tangan baru diusapkan tapi kalau Al-Muttahari ini pendapat Al-Muttahari yaitu Ibrahim bin Muhammad Al-Muttahari. Ini ya, salah satu ulama Syafi'iyah. Tabaqat biografi beliau ada di Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubro. Demikian juga ini pendapat Atib. Demikian juga itu pendapat Ibn Hajar yang kemarin juga sudah kita bacakan kan Ibn Hajar pendapat. Ya, baca dulu baru niom. Wa alaihi fatwa lejenah ada imah Dan pendapat yang kedua ini Yang jadi fatwa para ulama yang duduk di lejenah Yang ditatangani oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abbas Syekh Abdul Aziz Ibn Abbas Dan yang lain Maka Syekh Ibn Abbas Pendapatnya adalah Niup dulu Baru mengusap Membaca dulu Baru ditiupkan Di ya, antara alasannya adalah, ibasanya ya, nafasa itu bilki rohah. Nafasa itu bilki rohah. Semacam ya, ada riwayat, bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika mengambil posisi di tempat tidurnya, nafasa fikavaihi bikulhu ahad Maka Nabi meniup pada dua telapak tangannya bi. Nafasa meniup pada dua telapak tangannya bi kuluhohullahu ahad. Maka kata kata nafasa bi ini menunjukkan bahasanya membaca itu lebih dulu daripada meniup. Kemudian di antara alasan yang lain. adalah bahasanya anal maksud usulan nurul kiroh. Ah. Maksudnya kalau kita ambil makna dari sisi makna dan maksud, maka yang jadi maksud adalah sampainya cahaya dan barokah bacaan. Dan tentu cara hal itu adalah dengan ayat falda bil kiroh ah, dalam membaca terlebih dahulu. Faidah salat barokatul kiroh atifirik ketika ada barokah pada bacaan pada aytiyuh nafa tsa fihi fa uti tiupkan fa wasala ila al jasad kemudian sampai ke badan fa adda thamaratahu bi idnillah. maka nanti akan membuahkan buahnya dengan izin Allah taala kemudian alasan yang lain adalah An ana nafsa nabi bahasanya umumnya tiupan nabi ketika beliau membacakan pada orang sakit itu dilakukan ya tiupannya itu setelah qiraah dan tidak sebelumnya nih misalnya hadis, uh, di, ada hadis dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Karena Rasulullah Sallallahu SAW Iza maridah ahadun adalah kebiasaan Nabi jika ada orang yang sakit Min ahli di antara keluarga beliau Nafas alihi bi Maka beliau Nafas bi Al muawidat Demikian dalam hadis yang ada dalam saya muslim Fanafsu kan Nabi maqarahu minal muawidat Maka nafas bi Ini berarti Eh, baca dulu baru dititiokan. Demikian juga sahabat yang eh dengan Al-Fatihah seorang eh, seorang kepala kampung. Maka di sana disebutkan eh, redaksi ada hadis, hadisnya bunyinya fa ja'a la Maka sahabat itu membaca dengan membaca Al-Fatihah. Wajahmu buzakohu. Setelah membaca dan mau dia kumpulkan air liurnya, wajat filulantas dia ludahkan. Kemudian alasan yang lain, bahawa sesuatu itu jika dilakukan untuk satu hal, ya, maka dia lebih dulu daripada apa yang jadi maksud. Maka tiupan itu liacil keoh. Eh yeah. maka tiupan tu dia jalil irah maka tiupan itu ba'daha setelah membacalah qablaha bukan sebelum membaca kemudian kesimpulan dari penulis buku Ara Ushykh Al Albani Al, Al Fiqiyyah telah mengatakan kesimpulannya yang nampak begitu yang tepat adalah pendapat yang kedua jadi itu pendapat yang mengatakan bahasanya tiupan itu setelah membaca wawal aula wal aksar dan itulah yang lebih utama. Dan yang berpendapat demikian lebih banyak namun maah jawa zitakdimin nafsi. Namun boleh-boleh saja seandainya ada orang yang meniup dulu baru membaca. Ya, beliau kesimpulan itu dengan diladdasi 4 alasan utamaan akthar riwayat fil hadis, mayoritas riwayat hadis menjelaskan Bahasanya Nafas itu bi. Ini ya, banyak riwayat yang yang banyak versi redaks yang banyak itu nafaza titik-titik bi. Dan sebagaimana dalam perkataan Aisyah nafaza fi B, yeah. yeah, maka uh, itu yang dianggap lebih banyak Jadi riwayatnya lebih banyak dibandingkan riwayat yang menunjukkan bahasanya maniup dulu baru yang tegas menunjukkan maniup baru membaca. Kemudian alasan yang kedua hadis uqiyah dengan alfatihah yang dilakukan oleh sahabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membenarkan, mendiamkan Cara yang dilakukan oleh Sahabat tersebut, dan yang dia lakukan adalah Dia baca Al-Fatihah -Al Dia kumpulkan air liurnya Baru kemudian dia ludahkan Kemudian Alasan yang ketiga Maksud dari meniup adalah Menyampaikan Barakah bacaan dan jika demikian maksudnya, maka ahsanum maya kuno dalika idakana nabzu Ini yang paling pas adalah manakala tiupan itu setelah membaca. Sehingga riwayat yang tegas menunjukkan bahasanya meniup ya, itu lebih dulu daripada membaca. Sebagaimana riwayat Ibn Hibban itu tuhmal alal jawaz itu dimaknai dengan Boleh Ma'ana gairu ha'awla Ada pun riayat yang lain Yang tadi dikatakan lebih banyak Lebih dominan yaitu, Itu yang lebih utama Maka ini kompromi yang bagus yaitu, Bahasanya eh, Semuanya terakomodir. Riwayat Yang menunjukkan bahasanya eh, Membaca Dutuparumunio Dutuparumunio yang ini dinilai lebih banyak, maka itu yang dijadikan al-asal, dijadikan sebagai al-aula, atau melihat yang nyata-nyata sahi riad al-hibah ya, yang menegaskan kala uh, yang sangat tegas menegaskan, bahasanya meniup dulu baru uh, membaca itu yuhmal alal jawas itu dimaknai dengan boleh. Ya, kemudian kita lanjutkan. Sekarang hadis yang ke-268, ya. ya. Nah, dari Muhammad Ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi SAW alaihi wasallam, "Idza qamma jika salah satu kalian bangun di waktu malam, faliyaf maka adalah dia buka solatnya dengan dua rakaat yang ringan. Hadis ini juga diingatkan oleh Muslim. Fihqi si ini, siapa yang ingin solat di waktu malam, setelah dia bangun dari tidur, maka adalah dia buka dengan dua rakaat yang ringan. Fain nadali kerana hal tersebut akan membuat ansyadlau, dia lebih semangat dalam mengerjakan solat. Di mafihimak karena dua rokaat yang ringan tersebut memiliki faedah taudinnaum mengusir uh, keinginan untuk tidur, wenuas dan rasa kantuk dan adalah Nabi saw melakukan demikian di mawahim uh, ala dunia disampaikan. Nabi buka dua rokaat solatnya, pirukat ini kafifatain, ain nadban. Jadi satu hal yang Hukumnya dianjurkan, dan ini adalah mokadimak untuk solat malamnya Nabi. Dia dah kulafifi nashatin, wa yakzatin, supaya Nabi mengerjakan, bisa mengerjakan solat malamnya dengan energik dan dengan semangat dan dalam keadaan melek, Faizanul Taqdim Muhammad maka dianjurkan mendahulukan dua rakaat yang ringan ini daripada salat malamnya. Sebagaimana dianjurkan mendahulukan salat sunnah kopilia sebelum salat fardhu. Dan apa hubungan uh, hadis ini dengan judul bab babnya kan tentang perbuatan Nabi, sedangkan di sini ada perintah Nabi. Maka munasabahnya adalah inna amru bi syayyik yaktadif ilahu. Ketika Nabi memerintahkan satu hal, maka itu menunjukkan kalau itu Nabi pun melakukannya dan ditegaskan dalam berita yang lain kalau Nabi melakukannya sebagaimana dikatakan oleh sahabat Uzaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam يفعل ذلك. Jadi, dari yang lain kita jumpai bahasanya ini juga adalah perbuatan Nabi. Kemudian dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani dia mengatakan la'am al-amqanna salatan Nabi. Aku akan memperhatikan dengan seksama salatnya Nabi. Dia ambil kata-kata Aramku Aramku itu maknanya adalah An-nadar ila syaih ala wajil Murakobah Memandangi sesuatu dengan Mengawasinya Maka Fatawasatu atabatahu Maka aku Kemudian menjadikan Atabah sebagai Bantal adabah maknanya adalah ad-dharajah allati yutaa'alaiha. Ini bahasa undak-undakan yang diinjak untuk masuk satu pintu. Ini maka, boleh jadi e, pintunya lebih di atas, bawahnya ada undak-undakannya. Ini darajah apa bahasa Indonesia Undang-undang ya. Maka si di Al-Asri Itu kan ada undang, -undang ya. nah Atabahnya itu undang, -undang ya. nah Aku jadikan itu sebagai bantal Aku jadikan Atabah itu sebagai bantal ya, Berarti ya, eh, Bawahnya lagi tentu lantai seperti ini ada Lantai kemudian ada kunduan Sebelum masuk ke pintu, <coughs> nah gunduan itu jadikan sebagai bantal atau uh, fustatahu, fustat artinya kemah atau tenda, tenda besar. Maka Au di sini shakun nargawi. Ya, adalah keraguan-keraguan dari Porawi Dan yang lebih tepat adalah Yang kedua ini Bahasanya beliau menjadikan Atabah fustodnya Nabi Sebagai bantal Artinya ini Nabi dalam kondisi safar ini. Maka kemudian Dia bisa melihat solatnya Nabi Di dalam tenda jadi satu hal yang tidak mungkin dilakukan ketika Nabi di rumah. Fasolah lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat dua rakaat yang ringan. Kemudian salat dua rakaat yang panjang, kemudian dua rakaat panjang, kemudian dua rakaat panjang. Ia panjang tiga kali, berarti enam. Permasalahan rakaat ini, kemudian salat dua rakaat lagi delapan. Wahumadan dua rakaat ini agak pendek dibandingkan sebelum sebelumnya. Kemudian belas solat dua rakaat sepuluh dan ini lebih pendek daripada sebelumnya. Thumma kemudian belas solat of ini dua iaitu dua belas dua rakaat dan itu lebih pendek daripada sebelumnya. Semasa solat azan kemudian salah dua rakaat yang itu lebih pendek, semaauta lah kemudian dia terhutin. Padahal itulah dua tiga belas rakaat yang Nabi lakukan. Catatan kaki hadis ini juga dianutkan oleh Muslim. Di penjelasannya, la al salatan Nabi. Aku akan mengawasi, e, mengintai solatnya Nabi. Maka di sini. Kita jumpai semangat sahabat untuk mengetahui contoh Nabi SAW dalam Qiyamul Fustat artinya khaymah tindah. Maka ini menunjukkan bahasanya pengintaian yang dilakukan oleh sahabat terhadap salatnya Nabi. Lam yakun fil hadar. Ini tidak dilakukan ketika Nabi mukim di Madinah. Namun ini terjadi ketika safar. Dan... Nabi tidak disertai Satupun istrinya Wa ilah kalau itu di rumah Dan di dalam itu ada Istri Nabi tentu tidak bisa ngintai Dan tentu Zaid Tidak akan melakukan hal itu ya, Kemudian Nabi Salah dua rakaat yang ringan Dua rakaat ini itulah yang Disebutkan di hadis Abu Huayrah Maka kalau di hadis Abu Huayrah Sebelumnya itu berupa perintah kalau di hadis ini hadis sabit Zaid ibn Khadid al Juhani berupa perbuatan Nabi. Kedua Nabi salat dua rakaat yang panjang, dua yang panjang, yang panjang. Oh, maka ini maksud penjelasan untuk dua rakaat tersebut sebut dua rakaat yang panjang, yang panjang, yang panjang. Beliau ulang-ulang sampai tiga kali mubayyinnya untuk menjelaskan panjangnya dua rakaat itu. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan salat malamnya. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Wahatani rokatan ini dan dua rakaat yang pertama ini adalah atwa lumayakunuminhu adalah rakaat yang paling panjang yang Nabi lakukan di salat malam. Kemudian dua rakaat yang lebih pendek, kemudian dua rakaat yang lebih pendek, enam semua rokatan ini kemudian dua rakaat yang lebih pendek, delapan. Tumah katanya, kemudian dua rakaat lebih pendek sepuluh. Tumah utara, setelah sepuluh, utara, kemudian beliau terbitil, fadalika maka itulah tiga belas rakaat. Maka ini menunjukkan bahasanya panjangnya salat nabi itu yabda'u. Yeah. kemudian uh, itu mulai yakilu berkurang, bayang kus dan berkurang di dua rakaat berikutnya dan di dua rakaat berikutnya. Maka Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala menyebutkan bacaan Nabi salat malam sebanyak 13 rakaat. Dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Yeah. Dan telah lewat hadis yang semisal dari Ibn Abbas. Bagaimanakah kompromi antara hadis ini 13 rokaan Yang ini riwayat Zaid Ibn Khalid Al-Juhani Ditambah Ibn Abbas Dengan perkataan Aisyah Rasulullah SAW Tidaklah menambah di bulan Ramadan Dan di luar Ramadan Lebih dari 11 Maka riwayat Aisyah 11 Riwayat Ibn Abbas Dan Zaid Ibn Khalid Al-Juhani 13 Maka ada yang mengkompromikan sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Razzaq Hafizallahu taala di sini bahasannya 11 rakaat itu tanpa menghitung ya, tanpa menghitung 2 rakaat yang ringan kalau ada 2 rakaat yang ringan dihitung jadi 13 Ya, tentang dua rokat yang ringan di hadis Zaid Ibn Khalil Al-Juhani Di mawahib ala dunia disampaikan Wa Nabi kerjakan itu dengan ringan atau cepat Karena keduanya adalah setelah malas sebagai dampak dari tidur Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Salamah ibn Abi Rohman, dia mengkabarkan kalau dia bertanya kepada Aisyaratullah bagaimanakah salatnya salat Rasulullah sawallahu alaihi wasallam di Ramadhan. Pertanyaannya di bulan Ramadhan jawabannya Ramadhan dan dua Ramadhan. Artinya jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan. Maka terkadang ketika orang itu bertanya, maka jawabannya kita berikan jawaban yang lebih panjang daripada yang dia minta karena dirasa itulah yang e, atau untuk memberi faedah. Maka Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dalam bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusali Arba'an Nabi Salat 4 Raka'an Cangkau akan tentang Bagusnya dan panjangnya Kemudian Salat 4 Raka'an Cangkau tanya akan tentang Bagusnya dan panjangnya Kemudian Nabi Salat 3 Raka'an Aisyah mengatakan Wai Rasulullah apakah engkau Tidur sebelum berwidir ya, Maka Nabi mengatakan Wai Aisyah sesungguhnya dua mataku itu tidur Namun hatiku tidak tidur di sini juga dilihatkan al dan Muslim serta At-Tirmiri di jamehnya. Ya, penjelasannya uh, tidak lebih dari 11 rokaat. Maka di sini Buddha Aisyah tidak menghitung dua rokaat ringan yang Nabi lakukan, yang Nabi pakai untuk membuka Qiyamul Lailnya. Li'anna ya. hafaz salat. Karena beliau Ibnu Aisyah merinci dengan mengatakan Nabi sholat 4 raka'at dan seterusnya. Oleh karena itu 11 raka'at ini layu'ar tidaklah pertentangan dengan riad yang lewat bahasanya Nabi sholat 13 raka'at. Kemudian Nabi sholat 4 raka'at yang kau tanyakan panjangnya. Yeah. Kemudian Empat wakat berikutnya jangan kau tanyakan, tanyakan bagus dan panjangnya. Namun empat wakat yang kedua itu lebih pendek daripada empat wakat yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, di mana beliau mengatakan, wuma dan keduanya adalah tunel latte ini itu lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian mataku tidur, namun hatiku tidak tidur. Artinya Nabi saw. Meskipun mat, meskipun tidur, dua matanya, namun hati beliau mustajibon tetap dalam kondisi terjaga. Dan empat rakaat yang dimaksudkan dengan empat rakaat di sini yang tepat bukan empat rakaat sekaligus, namun dua rakaat salam dan dua rakaat salam. Dan dua rokaat salam, dua rokaat salam itu bisa disebut empat rokaat Dan ada dalilnya Dari mana apa dalil dua rokaat salam, dua rokaat salam itu disebut empat rokaat Dalilnya hadis. Ketika Nabi Jumbai setelah beliau selesai sholat subuh Ada satu sahabat yang sholat dua rokaat Nabi Jumbai dia Salat subuh bersama Nabi Setelah Nabi selesai salam Dia berdiri tambah dua rakaat. Maka sahabat tersebut Nabi datangi Kemudian Nabi mengatakan Apakah engkau salat subuh empat rakaat? Padahal Nabi tahu Dua rakaat yang kedua itu setelah Salam Padahal dua rakaat. Yang kedua yang dilakukan oleh sahabat ini setelah salam dari sholat subuh jemaah bersama Nabi. Namun Nabi katakan Atu subha arbaan. Apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Maka hadis ini teguran Nabi ini. Dalil bahasanya dua rakaat kemudian langsung di setelah salam dan langsung dilanjut dengan dua okaat itu boleh disebut empat okaat. itu boleh disebut dengan sebutan empat okaat. Meskipun nanti sahabat tadi mengatakan yang diteguh, apakah engkau salat subuh empat okaat yang mengatakan bahasanya Dua rakaat yang dia kerjakan setelah selesai solat subuh itu kodo untuk kopiah subuh yang tadi belum sempat beliau kerjakan dan mendengar jawaban itu nabi mendiamkannya. Ya, maka dua rakaat salam dan dua rakaat salam dengan jeda yang sedikit itu bisa dan boleh disebut dengan sebutan empat rakaat. Ada juga yang menjelaskan audisin oh di di mau haiblatun ya. Yusali arba'an maksudnya adalah salam setiap dua, dua rakaat. Kenapa dimaknai demikian? Supaya selaras dengan hadis Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Namun di e, dua rakaat e, dua kali itu disebut empat litaqahu Karena mirip, alasannya karena mirip tulan wahhusnah, panjangnya dan bagusnya bukan karena dia satu takbiratul ihram dan satu salam. Lihat di sini dijelaskan demikian. Dan Penjelasan yang lebih bagus yang eh, tadi saya sampaikan, karena dua rakaat dan selesai salam kemudian lanjut dengan dua rakaat itu bisa disebut empat. Ya, berdasarkan hadis takdir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang habis selesai solat subuh langsung solat dua rakaat meskipun setelah Nabi tahu e, sebabnya Nabi mengizinkannya dan Nabi tidak menyalahkannya. Kemudian setelah empat rakaat kemudian janganlah kata e, kemudian setelah itu empat rakaat Kemudian Kemudian Nabi Salat tiga rakaat. Di sini untuk yang tiga rakaat, Aisyah tidak mengatakan Jangan kau tanyakan panjangnya dan bagusnya Yang disebut dengan Jangan kau tanyakan panjangnya dan bagusnya Cuma empat dan empat Empat pertama dan empat yang kedua Untuk yang tiga tidak dikatakan Jangan kau tanyakan bagusnya dan uh, Bagusnya dan panjangnya Nah ini israr itu ialah an-nahu khafafah. Maka ini israr daripada Aisyah bersetika rokaat itu tiga rokaat yang ringan, tiga rokaat yang cepat yang tidak terlalu lama. Dan zahir hadis tiga rokaat ini menunjukkan kalau tiga rokaat tersebut dengan bisalamin wahid dengan satu ucapan salam. Ya dan Ya, witir tiga rokat itu satu salam Itu boleh bahkan wajib Menurut Imam Abu Hanifa ya, Akan tetapi Saandainya witir tiga rokat Itu dengan dua salam Itulah yang afdal ingdana Ma'asyur syafi'iyah Itu yang lebih afdal menurut syafi'iyah Kalau Abu Hanifa wajib ya, Kalau syafi'iyah Boleh Ya, boleh tiga rokaat Sekaligus Namun afdal dipecah jadi dua dan satu Dan sebuah kenisayaan Menurut malikiyah Kalau malikiyah wajib dipecah ya. Ya, Kalau malikiyah wajib dipecah itu Tiga rokaat itu wajib dua satu Ya kalau Imam Abu Hanifah wajib satu salam Dan kalau syafi'iyah di, di, di, di, Afgal dipecah dua satu Namun kalau hanya tiga roka'at satu salam Juga tidak mengapa Boleh Dan yang tepat adalah pendapat syafi'iyah dalam masalah ini Biasanya Witir tiga roka'at itu bisa dilakukan Dengan dua, dua satu Dan bisa tiga sekaligus Ya, demikian kita rakyatkan batal isyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wassalam Wa ucah'ana alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wassahbihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yam juna ma'ba'id Khawatul iman rahimani Wa rahimakum Allah kita lanjutkan Membaca <tuh> Dan mentela'ah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku dalam bisabil Nabi karya Abu Aisa Muhammad Ibn Isa ibn Salah At-Tirmizi rahimallahu rahmatan wasi'ah Hadis selanjutnya hadis yang ke-271 dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yusali minal layli, salat di waktu malam. Salat di waktu malam sebanyak 11 rakaat. Dan beliau berwitir dengan satu rakaat. Maka jika beliau telah selesai dengan satu rakaat witirnya, beliau berbaring dengan miring ke kanan. Hadis ini juga dikatakan oleh al Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain semakna dari Malik, dari Ibn Syihab, Nahwahu dengan redaksi yang semisal. Maka hadis ini dibawakan oleh At-Tirmidhi dari tiga jalur. Kenapa tiga jalur? Karena tadi di hadis yang kedua ada hak tahwil. Berarti ada dua sanad. Semuanya dari Imam Malik, dari dia ibnu Syehab dari Owa, ibn Zubair dari Aisyah, yang isinya semakna dengan hadis yang lewat bahasanya Nabi salat malam sebanyak 11 okaat. Dan sebagian ulama memberikan latifah penjelasan yang unik, yaitu jumlah okaat salatnya Nabi di waktu malam itu sama dengan jumlah okaat salat fardu di siang hari, yaitu sama dengan total Duhur asal dan maghrib. Hadir demikian waktu awan buka dan diat kena buka dan yang lain dari Nabi saw. Nabi menyampaikan bahasanya salat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam. Maka jika salah satu kalian khawatir tibanya waktu subuh, maka dalam dia salat satu rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dia lakukan. Wahadadan, hadis ini bersifat mutlaq, Tidak membatasi maksimal sholat malam Maka ini menunjukkan bahasanya Sholat malam tidak diikat dengan Bilangan tertentu Tidak ada angka maksimal ya, Untuk sholat malam Meskipun ya, Bilangan yang Nabi rutinkan Itulah yang lebih baik dan lebih sempurna Lakin narakan Tapi itu tidaklah menunjukkan Terlarangnya lebih dari itu ...yaitu lebih dari 11 atau lebih dari 13. Kemudian jika Nabi telah selesai dari sholatnya, sholat witirnya... ...maka beliau tidur miring ke kanan. Artinya jika Nabi telah selesai dari sholat witir yang satu rakaat, ...Nabi tidur dengan miring ke kanan. Tentang rakyat ini dikomentar oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ada pun rakyat Muslim dari Jalur Malik, dari Zuhri, dari Urwah bin Zubar, dari Aisyah... Bahasa Nabi itu berbaring setelah Witir Maka riad ini diselisihi oleh Murid-murid Az-Zuhri yang lain Catatan kaki Yaitu semisal Su'ayib dari Zuhri Yang juga diatakan oleh Bukhari dari Urwah Semua mereka Selain Ibn Syihab Selain Imam Malik Semua mereka menyebutkan Bahasanya berbaring itu setelah Kobliyah subuh Maka yang Bahasanya Nabi berbaring setelah Kobliyah subuh itulah al-mahfud Itulah yang sahih Itulah yang sahih ya, Maka riwayat yang Riwayat ini riwayat ini Yang mengatakan uh, Tidur miring ke kanannya Itu setelah witir Itu riwayat yang Ya, yang sad kebalikan dari mahfud, lainnya menista jambi dan tidaklah tepat orang yang berujah dengan riwayat ini untuk mengatakan taki ya, tidak adanya anjuran untuk berbaring setelah selesai kopiah subuh. Kenapa? Karena riwayat yang dia pakai adalah sad dalam hal ini, tadi Zuhri punya banyak murid Hanya Mbak Malik saja, Imam Malik yang mengatakan itu berbaringnya setelah widir Yang lainnya murid Zuhri, yang lainnya mengatakan bahasa yang disampaikan oleh Az Zuhri Riwayatnya Az Zuhri gurunya bahwasanya tidur berbaring itu setelah kobliyah subuh Kemudian dari Al-Aswad dari Aisyah, Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di waktu malam sebanyak 9 rakaat. Kemudian edisi yang ke-274 dari Sufyan Tauri dari Al-Aqmas dengan redaksi yang semisal hadis sebelumnya. Maka penjelasannya Nabi sholat malam sebanyak 9 rakaat itu adalah pertentangan dengan rued-rued sebelumnya dan rued-rued yang lain Bahasanya Nabi sholat malam sebanyak 11 orkaat atau 13 orkaat. Ya, cara komprominya adalah karena perbedaannya keadaan. Kadang Nabi demikian dan kadang demikian. Kemudian dari Abu Hamza. Seorang ansar dari seorang Bani Abbas. Ini eh, tidak disebutkan namanya. Berarti mastur. Dari Hudaifah ibn Yaman. Dari Yaman. Atau, atau Mubham Tidak sebutkan namanya Mubham Kata Hudhaifah Ibn al-Yaman Bahasanya beliau salat bersama Nabi SAW Di satu malam Kata Hudhaifah mengatakan Fala matakhalafi salati Maka tatkala Nabi masuk dalam salat Beliau mengucapkan doa istiftah dengan kalimat Allahu Akbar Dhu'l-Malakud wal Jabarut, Wal-Kibiriyah Wal-Azumah Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah Kemudian Nabi rukuk ya, dan rukuknya semisal berdirinya dalam rukuknya Nabi mengucapkan Subhanallah Azim Subhanallah Azim dan beliau mengangkat kepalanya dan dan berdiri dan berdirinya nahwan semisal rukuknya dan beliau, beliau beliau ucapkan saat posisi berdiri iaitu berdiri tidal Alhamdulillah Alhamdulillah kemudian beliau bersujud dan sujudnya disebabkan ya, tidaknya ketika sujud Nabi mengucapkan subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan duduk pula di antara dua sujud semisal sujudnya dan saat duduk di antara dua sujud Nabi mengucapkan rabbighfirli dan ya, kemudian demikian tadi qaidah pertama baca surat al-baqarah hatta al-baqarah di qaidah pertama Kemudian baca surat Al-Imran di rukaat kedua Al-Nisa dan Al-Maidah atau Al-An'am Syubah yang ragu-ragu Apakah di rukaat berikutnya baca Al-Maidah ataukah Al-An'am Abu Isa itu mengatakan Abu Hamzah namanya Talha bin Yazid Sedangkan Abu Jamra ad-Duba'i namanya Nasar ibn Imran Catatan kaki Hadis ini juga dikatakan Abu Dawud Di sanatnya ada orang yang tidak sebutkan namanya Itu seorang dari Bani Abbas Dan dalam Riyat atau Yalizi Untuk hadis ini ada penegasan Bahasanya orang itu namanya Silah bin Zufar Dan dia siqah, maka kesimpulannya Sanatnya sahih Maka di sini kita jumpai Bacaan ya, iftitah Bacaan Ruku, bacaan itidan, bacaan sujud, demikian juga bacaan duduk diantara dua sujud. Ya, maka ketika istifta, Nabi mengucapkan Allah Akbarul Malakut, bercabut, berkebirah, wal, wal, wal alama. Maka ini semua adalah sifat-sifat untuk mengakungkan Allah Subhanahu Wataala, kerana Allah adalah pemilik kerajaan, pemilik kebesaran, kebesaran dan keagungan. Malaku diambil kata-kata Al-Muluk, artinya kerajaan. Jabaku artinya diambil kata-kata Jabar, artinya memaksa. Ya, artinya kehendak Allah lah yang menang. Jadi ya, semua orang berkehendak A, Allah berkehendak B, maka kehendak Allah lah yang menang. Maka Allah adalah Al-Malik Al-Jabbar. Ya. Kemudian beliau membaca Al-Baqarah secara utuh. Kemudian rukuk Dan rukuknya seperti berdirinya Maka ini menunjukkan Lamanya rukuknya Nabi SAW Satu rukuk beliau mengulang-ulang kalimat Berulang-ulang Sampai rukuknya Mirip-mirip Lamanya membaca Al-Baqarah Ta'ziman dalam rakam Mengakukan Allah Jalla Jalaluhu Karena memang Rukuk itu tempat untuk Mengakukan Allah Maka Nabi panjangkan rukuknya sampai-sampai kurang lebih seperti berdirinya. Kemudian berdiri bangkai i'tidal, artinya ia yakni an-i'tidal, i'tidal setelah rukuk, yaqifu Maka Nabi berdiri padanya tawilan yang lama. Nahwan menarukuk kurang lebih seperti rukuk. Ya, maka ini sanggahan untuk sebagian ulama yang berpendapat Bahawasannya iktidah itu adalah uh, Rukun sholat yang singkat ya, Rukun sholat yang pendek Kenapa? Kerana Nabi SAW lama iktidahnya Kudabla -kuda mengucapkan Rabbi Alhamdulillah dan seterusnya dan ketika sujud subhanarabbiyal a'la nabi ulang-ulang hal itu dalam sujudnya hadat tawil sepanjang itu kemudian syu'bah alladhi syakka fil maitah wa al-an'am syakka ayu suratain raku manakah kedua surat yang disebutkan dalam hadis kemudian tentang perkataan imam abu aisa at-tirmizi abu hamzah dan Abu Jamrah Atabihana beliau bawakan hal ini Untuk memberitahukan Adanya perbedaan antara Abu, Abu Hamzah dengan Abu Jamrah Karena tulisannya mirip-mirip Seandainya titiknya dibuang ya Abu Hamzah Sama Abu Jamrah Itu tidak ada bedanya Kemudian dari Abu Mutawakil, dari Aisyah katolah anha beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah, ya koma pi ayat quran membaca satu ayat saja dari Al-Quran, Laylatan semalaman. Fihi isi hadis ini, Nabi SAW pernah solat dengan menggunakan satu ayat dari Al-Quran selama satu malam. Terdapat dalam masyarakat Imam Ahmad dari Abu Dhar, Rasulullah An-Husin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah laylatan, pernah salat semalam. Faqara'ah, dan Nabi hanya membaca satu ayat sampai pagi tiba. Ya ka'ubiha, biar rukuk dengannya dan sujud dengannya. Itu ayat, fa fa'inahum ibaduk. Jika engkau menyeksa mereka, maka mereka semua adalah hamba-hambamu, ya Allah. Wain tak firaum jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau Zat yang maha perkasa lagi dzat yang maha bijaksana. Wahataya dulu maka disini dalil disariatkannya dan dibenarkannya mengulang-ulang satu ayat atau satu surat dalam satu okahat yang sama atau dalam satu malam yang sama. Ibnul Qayyim khaibul taala di miftah dari saadah mengatakan saudara manusia mengetahui isi bacaan Al-Qur'an yang dibaca disertai dengan merenungkannya maka bahasa ini samakan akan sibuk dengan baca Al-Qur'an dan meninggalkan yang lain maka jika saat membaca Al-Qur'an dengan tafakur memikirkan isinya khatam lebih ayatin sampai dia melewati satu ayat yang dia membutuhkan ayat tersebut untuk menyibukkan hatinya maka boleh baginya dia ulang-ulang kerana ayat tersebut terasa menyentuh hatinya, cocok untuk membati hatinya. Maka dia boleh ulang-ulang sampai 100 kali bahkan meskipun sampai semalaman. Kerana membaca satu ayat dengan memikirkan isinya dan memahami kandungannya lebih baik daripada membaca Al-Quran khutmah. Khutmah berarti satu kali khata dari depan sampai akhir tanpa tadabbur dan tanpa tafahum berupaya mencari memahami maksudnya. Dan itu lebih manfaat untuk hati dan lebih mendorong untuk terwujudnya iman. Dan merasakan manisnya Al-Quran. Dan ialah tradisi salaf Salah satu mereka mengulang-ulang satu ayat sampai subuh tiba. Kemudian dari Abdul Ibn Mas'ud, beliau mengatakan, Aku salat satu malam bersama Rasulullah SAW. Dan Rasul terus menerus berdiri sampai aku berpikiran untuk melakukan hal yang jelek. Ada yang tanya Apa yang kau pikirkan Apa yang kau niatkan Aku pikiran untuk duduk saja Dan meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di hadis yang ke-278 Terdapat redaksi yang semisal Visi hadis ini Menjelaskan lamanya Solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di waktu malam Semisal Hadis yang lewat Hadis Zaid Ibn Khalid Hadis Aisyah dan Huthayifah Kemudian di antara kandungan hadis ini Bahasanya menyelisihi imam Itu terhitung perbuatan yang jelek Oleh karena itu Maka Ibnu Mas'ud mengatakan Aku berkeinan Berpikiran untuk melakukan hal yang jelek Itu menyelisihi imam Dengan tidak mengikuti imam Bahkan meninggalkan imam Dari Salamah Dari Aisyah Senyata Nabi Alaihi Wasallam Pernah salat sambil duduk Beliau membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk Maka jika tersisa dari bacaan Al-Quran beliau Sekadar kurang lebih 30 atau 40 ayat Nabi berdiri Lantas beliau dilanjutkan membaca sambil berdiri Kemudian rukuk dan sujud Dan beliau lakukan di rukaan kedua Semisal itu Di sini juga dikatakan oleh Bukhari dan Muslim Fihi isi hadis ini Masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali sholat sambil duduk Karena capek, sakit Atau karena faktor usia lanjut Atau semacam itu Ye. Maka Nabi membaca Al-Fatihah dan sholat sambil duduk Apa yang beliau baca Saat berdiri beliau Sampai ketika tersisa dari rakaat tersebut Seukur 30 atau 40 ayat Nabi berdiri dan sempurnakan Bacaan Al-Qurannya sambil berdiri Dan rukuk dan sujud Maka di sini menunjukkan bahawasanya Tidak wajibnya berdiri dalam sholat sunnah Ini Tidak wajibnya berdiri dalam sholat sunnah Maka berdiri dalam sholat wajib, hukumnya wajib Dan berdiri dalam sholat sunnah, hukumnya sunnah Seandainya orang itu duduk Karena capek, atau karena ya, yang lain Atau karena malas, dia ingin Sholat sunnah sambil duduk Itu tidak mengapa Dan dari Abdullah bin Syakik Aku bertanya kepada Ibu Da'a Isa Tentang sholat Rasulullah Wasallam Yaitu sholat tatawu atau sunnahnya Maka Ibu Da'a Isa mengatakan Maka beliau pernah sholat Dalam satu malam yang panjang sambil berdiri Dan pernah juga sholat malam Dalam satu malam yang panjang sambil duduk dan jika Nabi ber, e, membaca sambil berdiri Rokat dan sujudnya Dalam kondisi berdiri Jika beliau membaca Dalam sholatnya sambil duduk Rokat dan sujudnya beliau lakukan sambil duduk Hadis ini juga dikatakan oleh Muslim Maka cara hidup Ibu Na'a dalam rehat ini berbeda dengan rehat sebelumnya Kalau rehat sebelumnya Berdiri e, duduk separuh dan lanjut berdiri. Kalau ini, kalau sudah posisi duduk, nanti semuanya dalam posisi duduk. Maka Ibn Hajar mengatakan di kitabnya Fathul Bari, Muslim mengaitkan dari caleb Abdullah bin Sakir dari Aisyah tentang tata cara solat sunnahnya Nabi. Bahasanya jika Nabi baca Al Quran iaitul Fatihah dan surat sambil berdiri, ok, sujudnya sambil berdiri. Jika beliau membaca sambil duduk, maka ucap syukurnya sambil duduk. Bahada makhmulan Allahalatil alula, maka ini kita maknai adalah kondisi Nabi pertama sebelum beliau semakin sempuh. Jampan baina haditsain. Adapun hadits sebelumnya itu menceritakan tentang kondisi Nabi setelah tua. Maka kadang Nabi dalam keadaan duduk ya Dalam keadaan duduk beliau Maka beliau terkadang menggabungkan antara duduk dan berdiri untuk kirohan ya, Namun jika uh, dan salatnya seorang sambil duduk Itu ganjarannya setengah salat sambil berdiri Itu jika tidak ada uruh jika ada uzur karena memang tidak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk sama persis ganjarannya dengan sholat sambil berdiri akan tetapi Nabi SAW terkecualikan dari hal itu Ya, yeah. karena sholatnya Nabi sambil duduk tidaklah mengurangi, tidaklah berkurang ganjarannya dari sholatnya Nabi sambil berdiri di kanak-kanak hadis -kanak yang -kanak Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Radul Anhumah beliau mengatakan Hudis tu aku mendapatkan hadis Rasulullah SAW mengatakan Salatnya seseorang sambil duduk Setengah ganjaran salat Maka kata Abdullah bin Amr Aku mendatangi Nabi Kujumpai Nabi salat sambil duduk Di ala raksihi Faqal Malaqaya abdulillah bin amr Gimana ini ya, Maka Faataituhu Mungkin Mungkin tunah nabi usia. Aku mendatangi Nabi mendatangi abdul bin amr Maka Nabi katakan aku jumpai Abdullah bin Amr solat sambil duduk, maka aku letakkan tanganku pada kepalanya. Lantas Nabi bertanya, kenapa engkau wahai Abdullah bin Amr? Abdullah aku katakan aku mendapatkan hadis wahai Rasulullah, bahasannya engkau mengatakan hmm, solatnya seseorang sambil duduk separuh ganjaran solat dan engkau solat sambil duduk. Kal lebih mengatakan ajal betul, walaupun lastu kaatin mingkum. Namun aku tidak seperti kalian. Status untukku beda dengan kalian. Jadi ya, demikian yang kita baca sembah malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahikubilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shalallahu wasallam. Alhamdulillahikubilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shalallahu alaihi Subhanaka Allahumma bihamdika. bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahikubilalamin. Subhanaka Allahumma